Mwanamke, aliyebadilisha maisha ya wanawake wote duniani. Mary, Beatrice Davidson Kenner. Mwanamke ambaye, bila shaka mimi na wewe hatujawai kusikia kuhusu yeye wakati ni moja kati ya watu waliogundua vitu vya muhimu sana vili maisha ya hapa duniani. Nini, unazani kinaweza kukasababisha kutomfahamu wanamama huyu Aliekuwa na mchango mkubwa sana hapa duniani, hasa kwa wanawake. Sijambojipia ni kitu ambacho mpaka leo hii marekani weusi hukipigania ni ubaguzi warangi. Mwanamama Mary Kenner alizaliwa tarekumina saba Mei mwaka na kuminambili, huko Kaskazini mwa California nchini marekani alijikuta kuwa ni Marekani mweusi. Marykena alibaatika kuzaliwa katika ukoo uliobarikiwa hulka ya ubunzi kwani baba yake mzazi Sydney na Saniel Davidson aliweza kuvumbua vitu kadhaa kama machela zenye matairi kwa ajili ya magari ya kubebea wagonjwa na osha za kusafishia dirisha za treni na vitu vingine kadhaa wakadha. Babu yake Marykena naye alijaliwa kuvumbua Historia za mwanga zinazotumika kwenye treni lakini baraka hizi katika ukoo haukuweza kusaidia ukoo huu kwani uvumbuzi wao uliishishwa kuibiwa na watu weupe Dada wa Marekana aitwaye Madrid Davidson Austin Smith ni kati ya ndugu wachache katika ukoo huu waliobahatika kunufaika na uvumbuzi wao Dada huyu aliweza kuvumbua na kupata hati miliki na kuuza kwa wingi michezo ya bodi Merner alimaliza elimu ya juu ya sekondari mnamo mwaka na moja baada ya kumaliza ngazi hii ya elimu aliweza kujiunga na chuo cha Howard ambapo alishindwa kumaliza kwa sababu za kiuchumi. Changamoto hii ilisababisha mwanamama huyu kutokuwa na stashahada yoyote hivyo kushindwa kuendelea na elimu yoyote ya juu zaidi. Na kwa kuwa kwa nyakati zile wanawake walikuwa hawakubaliki katika sekta za kisayansi na elimu hali hii nayo ilizidi kumkandamiza Merekena kielimu baada ya muda kidogo Merekena na familia yake walihamia mjini Washington DC akiwa bado na umri mdogo sana na kama waswahili wanavyosema mgaaga na upwa hali wali hukundiko huko alipopata fursa mbalimbali ya kuongeza maararifa mbalimbali na kuweza kuvumbua vitu kadha wa Pia, kuvitaja kwa uchache. Wana mama wengi hukumbuka au yawezekana hata mpaka leo wapo watumia au vitambaa kujisiri wakati wa siku zao. Utumiaji huo wa vitambaa ulionekana na hata mpaka leo inaendelea kuonekana. kutokuwa na ufanisi mkubwa, kulingana na hali ya maisha ya wanawake kwa hivi sasa mwanamama Meri Kenna aliona tatizo hili ingali mapema sana na kuanza kutengeneza mbadala wa alianza kwa kuvumbua mikanda safi wazungu wanaita sanitary belt ambayo ilikuwa inavaliwa kama mikanda ikiona na mifuko ya kuweka tishu isiyovuja Meri Kenna Aliweza kumaliza maombi ya hatimiliki mnamo mwaka F1994, mpaka mwaka, wa F1996, maombi yake yalizinishwa. Wanawake wengi walipenda ubunifu huu mpaka ikapelekea Merkena kutafutwa na wawekezaji kutoka kampuni ya Son Park. kwa bahati mbaya, kampuni hii ilikatania kuwekeza katika biashara ya Merkena. Mara tu walipogundua kuwa mnadada huyu Merikena ni raia amani mmarekani mweusi Mwanamama huyu akaendelea kupiga moyo konde na kuzidi kutafuta wawekezaji wengine. Ikafika siku wakapigiwa simu na kampuni iliyokuwa ikitaka kumsaidia katika kutangaza biashara yake. Katika interview moja mwanamama Merikena aliwahi kukiri kuwa Nilifurai sana kupata ile simu kwani nilidhani mwisho wa changamoto zote katika biashara hii umefika Baada ya kukata tu simu nikaanza kuhisi majumba, magari na vitu vyote nilivyokuwa na vitamani vinakuja. Merikena alijawa na furaha isiyo na kifani na matarajio kibwena. Lakini mambo hayakuwa kama alivezania. Baada siku chache, mwakilishi wao akatumwa mjini Washington DC kumwambia kuwa ushirikiano huo uliokuwa unatarajiwa kuanzishwa umeshindikana. Hapa afadhali mwakilishi kutumwa kwenda kupeleka ujumbe huu mbaya kwani kidogo uamuzi huu umeonesha heshima kwa Merikena japokuwa ni Marekani mweusi. Kenner aliendelea kukataliwa na wawekezaji wengi na kufikia hatua ya kushindwa kuendelea na biashara yake kwa kukosa fedha. Muda wa miliki ya hii biashara uliishia na ubunifu wake ukiishia kuigwa na watu wengine. Muda kidogo aliboresha bidhaa zake kwenda ubunifu ambao hadi hivi sasa anaotumia katika kutengenezea pedi. Baada ya biashara yake hii kukumbana na changamoto nyingi, Merikena ilibidi aendeleze vyanzo vyake vingine vya pesa kama biashara yake ya kuuza maua mjini Washington DC. Alifanya biashara hii kwa muda wa miaka 23. Kipindi cha vita ya pili ya dunia, Mary aliweza kupata kazi katika ofisi za uhasibu na sensa ya serikali. Wakati anafanya kazi hii, alikuwa anahamasisha wanawake kuhuzuria michezo ya wanajeshi mjini Washington DC. Katika mechezo hii, Mary Kenner ndipo alipompata mume wake wa kwanza alokuja kuchena naye mwaka el. Mwaka wa, Mary Kena alibatika kuolewa na mwanaume mwingine aliyeitwa James Kenner, wawili hawa walibahatika kupata watoto wa kiume watano. Mary, Beatrice Davidson Kenner aliendelea kuishi maisha yake ya kawaida, na kufanya biashara zake mbalimbali mpaka umauti ulipomkuta mwaka wa 2006 tarehe 13 January. Na hiyo ndio historia mwanamke aliyebadilisha maisha ya wanawake wengi na kugeuza changamoto kuwa kama fursa. Na mimi msimulizi wako naitwa George Mirambo, utanipata Instagram pamoja na Facebook. Vile vile usisahau Subscribe katika YouTube channel yetu, Ya ni animarifa.